Delirium tremens Zoli az órájára nézett. Fél tizenegy. Letette az üres poharat a bárpultra. Haza kellene menni, gondolta. Ugyan minek, a fűtést lezártam reggel, Brr, milyen hideg lehet otthon. Ám a dunyha jó melegen tart. Zoli elfordult a bárpultól, hogy elinduljon, de mielőtt a másik lába is leért volna, az egyik földbe gyökerezett a látványtól. Egy pár tökéletes formájú keresztbefont női láb. Mm, lehet, hogy még maradok. Zoli tekintetem megakadt a piros cipős bokán, majd lassan a látványt kiélvezve haladt felfelé a szoknya széléig. Ott elidőzött, és elképzelte a szoknya alatt folytatódó formás izomzatot, megegyebet mekkora bárszék megbillent alatta, és Zoli a földön landolt. Idióta vigyorral nézett a piros cipő tulajdonosának bájos arcába, amelyet eltorzított a tekintetből sugárzó, megvető cinizmus. Na mi van? nézett kihívóan Zoli. Ezeket a székeket direkt készítik így billenőse a szemetek. Feltápászkodott, és elindult az ajtó felé. Próbált úgy lavírozni az asztalok között, hogy a piros cipőt valahogy érintse, legalább a nadrák szárával. Megállt az asztalnál és kissi rájátszva, spicces állapotára elkezdett a lány felé dőlni. Az meg reflexzerűen két karját kimerevítve visszatartotta. Le ne hány az Istenért, mondta a lány folytott hangon. Cicám, én még sosem hánytam piától, de nőt már láttam sugárban hányni tőle. Fúj! mondta a lány utálkozó fintorral. Bizony, a lehető leggusztustalanabb dolog, ha egy nőpiás leülhetek. Szó sem lehet róla. Részeg vagy, húzzál el szépen innen, mondta a lány. Hát nem, nem vagyok részeg, max egy kicsit bizonytalan. Abban viszont tuti biztos vagyok, hogy ilyen szépet, mint te még nem láttam. Na és a lábod? Különben kár ezért a csinos pofért, ha egy bibircsókos boszorkány van mögötte. Elég volt, hogy képzeled, Tűnj el. Már miért tűnnék? Mert miért vagy itt egy ilyen semmi bárban, ha nem pasit akarsz fogni? Hát itt vagyok. Zoli kihúzta magát. Tégy velem, amit csak akarsz. Semmi között hozzá, hogy miért vagyok itt. Tűny már el innen, vagy hívom a kidobósrácot. Csattant a lány hangja. Hívja, cicám, de egyet jegyez meg. És bocsa, cicámért, te, te gyönyörű párduc. Én mertem hozzád közeledni. A többiek csak isznak és bámulnak rád bambán, vagy éppen dugnak gondolatban. Múgy bizony. De én nem félek a nőktől. Szeretem és tisztelem őket. Még téged is, te bájos boszorkány. Hát legyen szép estéd. Zolinak sikerült sérülésmentesen kijutnia a bár ajtaján. Nem ütközött az ajtó félfával, és nem repült utána hamutartó. A lány aggódóan utána forduló tekintetét nem látta. A bártól néhány méterre egy vasoszlopnak dőlt. Áldogáltott egy darabig, 123-as járat, olvasta a BKV tábláról. Na jó, akkor egy, kettő, három, és indulás. Elrugaszkodott az oszloptól, és határozott léptekkel elindult a járdán. Néhány lépés után recsenést, majd robajt hallott a háta mögött. Lassan, óvatosan hátrafordult. A kidőlt 123-as táblás oszlop keresztben feküdt az úton. Zoli bambán bámulta. Nem akarta elhinni, hogy ez az ócskavas az ő súlyától képes volt eldőlni. Azt meg végképp nem, hogy egy nevető kutya pisil az oszlop helyén tátongó gödörbe. Jó lenne már otthon lenni. A lakása megnyugtatóan unalmas falai között vélekedett feldultan. Sietni kezdett. De a csodálkozástól eltáltott szájjal megint megállt, mert egy bicikli közeledett felé, a földtől körülbelül egy méter magasságban, és a piros cipős lányult rajta. A haja lobogott a szélben, a fejét büszkén felvetette. Amikor Zoli melléért lehajolt hozzá, és megfricskázta az orrát. Ez tényleg egy gonosz ember, vonta le a fiatalember a következtetést. Amikor a park bejáratához ért, érezte, hogy pihennie kellene, mert a hátra levő 150 méter elkaminó nehézségű zarándokútnak tűnt. Rátért a park ösvényére, és némi kavicsrugdosás után leült egy pad mellett a fűbe. Innen nem eshetek le. Mellette valami megcsillant. Utána nyúlt. Egy meccett üvegpohár a fűben? Mi a fene? Kár, hogy üres. Zoli bólogatott, már beletörődött mindenbe. Ez egy ilyen nap volt. Eldőlt és elaludt. Valamikor hajnali három óra után apró szúrást érzett a lábán. Felült. Mi a fene volt ez? Nézett volna szét, ha rögtön észre nem veszi, hogy egy piros cipősarok fúródik a lábszárába. Mereven nézte a cipőt. Álmodom állapította meg. Nem, mégsem, hiszen ez bök. Szúr, sőt, döfköd. Az anyját! Csodálkozott rá a piroscipős lány egyenletesen lefelmozgó dekoltázsára. A lány mélyen aludt, miközben lábaival átfont a Zoli lábszárát. Zoli öntelt mosoljal visszadőlt a fűbe. Reggel megbeszéljük. Gondolta, és újra elaludt.